Hogy reagált Tómo? Tudod, becsültem, hogy mellettem áll, hogy kiáll mellettem a családjával szemben. De az, hogy időnként higgat volt, az bosszantott. Talán azért, mert bennem annyira fortyogtak a dolgok, és lehetné, ha indokolatlanul azt vártam, hogy nyíltan felháborodjon ő is. De belátom, másként kezelte. Hétvége volt. A gyerekeket szabadkán hagytuk a nagyinál, és én a hálóban levő ruhás szekrényekbe pakoláztam, amikor hazaért, és mutattam neki a képeket. Képzelőc és elméleteket gyártasz, mondta, és lehajította az ágyra az ingét, amit levetett. Te ennyire vak vagy? Hogy nem látod, mintha magunkat látnám? Mutogattam a képekre. Változtat ez bármit? kérdezte, és elindult kifelé. Várj! Hogy lehetsz ennyire nyugodt? Szóltam utána, megemelve a hangom. Az idegeim egy pillanat alatt pattanásig feszültek. Mit kellene csinálnom? Állt meg és fordult hátra. Hát ezt nem hiszem el. Hogy lehetsz ennyire közönyös? Hát neked nincs még eleged ebből az egészből? Akkor már kiabáltam, mint egy megveszekedett. Tényleg nem értelek. Kezd most már magaddal valamit. Mondta, és két lépés távolságból is hallottam a szuszogását, ami egy feldőhödött bika erejét mutatta. Hát legalább látnám, hogy nem érint hidegen! Akkor már a mérektől folytak a könnyeim. Életemben először annyira felhúztam, hogy láttam eltorzult az arca, és öklével teljes erőből beleütött a gipszkarton válaszfalba, ami egy tenyérnyi helyen beszakadt. Na ez az. Motyogtam magam elé, és készfejemmel letöröltem az arcom. Megnyugodtam. Mintha belőlem is kiszállt volna a feszültség. Most már elégedett vagy, kérdezte az ajtóférfa mellett állva. Az vagyok. Van itt kötszer vagy legalább egy zsebkendő? És felén fordította a kezét, amelyből kicsordult a vér. A bügykei napokig sebesek voltak, a lyuk pedig évekig, a következő festésig ott maradt, és minden nap emlékeztetett a percre, amikor szemmel látható lett, hogy a férjem egyáltalán nem közönös. Egyik este újra felmentem Nellie oldalára. Ahogy még több bejegyzést megnéztem, láttam, hogy ő és a férje már nem voltak egy pár. Egy nap eltűnődtem azon, hogy a családból sem Katica, sem szonya, sem Gizella még mindig nem kérdezte meg, hogy vagyok, hogy élem meg a nehézségeket, mit gondolok, és hogy én mit szeretnék. Nehogy azt hitt, hogy ez számomra egy kiszínezett és eltúlzott, vagy elhalványult emlék. Ez tény, ami nagyon rosszul esett. És még távolabb sodort ezektől az emberektől. Igazad van, Senkinek sincs joga beavatkozni a mások életébe. Itt mégis ez történt. Erőnkhöz mérten próbáltunk védekezni, de kevés sikerrel. Azután, hogy Tomó nem beszélt többé Gizellával, egy novemberi családi hétvégén Szonya ismét tett egy megjegyzést Káról. A nappaliban ültem, a Gloria magazinban a heti horoszkópot próbáltam értelmezni, és felkaptam a fejem a konyha felől jövő zakatoló párbeszédre. Döbbenten hallgattam. Egyre kívülállóbbnak éreztem magam amiatt, hogy nincsenek rám szemernyi belátással és tapintattal, és gátlások nélkül támadják kéretlen véleményükkel a férjem, így engem is. Meggyőződésem volt, noha ő csinálta a bajt, ez akkor is a kettőnk dolga. Mivel együtt élünk, a kettőnk közös életéről és jövőjéről volt szó. Tomó felemelte kisé a hangját, és így már minden szavát értettem a nappali túlsó feléből. – Elég volt, hogy az én életemen rágódtok! – Nektek nincs, mivel foglalkoznotok? – vágta oda. – Jó, de te vagy a gyerekapja – pattintotta vissza a gondolatot szonya. – Olyan volt, mint egy bugócsiga, ami bepörög, aztán újra és újra visszatér egy adott pontba. – Elszédőlsz tőle, ha sokáig nézed. – akkor előrébb hajoltam a kanapén, hogy jobban belássak a konyhába. A férjem hol előre, hol hátra lépett. A mozdulataival küzdött, hogy távol tartsa magát ettől a nőtől. Honnan tudhatod, ott voltál? Klaudia mondja, miért hazudna? Húzta össze Szonya a szemöldökét. Jellemző volt rá egy gúnyos mosoly, ami most is feltűnt az arcán. Istenem! Vakarta a feje búbját Tómó, ahogy az apja szokta, amíg élt. Felelősségteljes kell legyél, pörgött tovább a csiga, és a férjem akkor már forgatta a szemét. És te mit szólnál, ha a férjed vinne haza egy gyereket? Tárt karokkal fogadnád a sajátod mellé? Az nem fordulna elő, ő biztos húzna gumit. Vigyorgott utálatosan szonya, mielőtt kifulladt volna a pörgésben. Tomó elvörösödött, és láttam rajta, nagy erő kellett hozzá, hogy visszafogja az indulatait. Én pedig csak hallgattam, mert ebből a párbeszédből láttam, ezzel a nővel nem lehet értelmesen beszélni. Csak a maga igazát hajtja, és tesz is nagy évben a másik ember érzéseire. Egyetlen dologra gondoltam. Mi lehet az ő keserűsége? Az, hogy majdnem negyven éves, és Krisztiánnal bármennyire is akartak több gyereket, egy született nekik. Amikor rájöttem, hogy ezek a családtagok szívesebben látnák Kát Tomó mellett, azon kezdtem gondolkodni, vajon mi veszi rá őket, hogy az ő oldalára álljanak. Szonya a keresztanya és anyósom hármasak közül a nagyi volt a leggyengébb láncszent aki igyekezett minél jobban magában tartani, amit tud és amit gondol. Egy-egy fél mondatából azt vettem ki, helyteleníti a fia cselekedetét. Ugyanakkor valamiféle zsigerből jövő nagyanyai ösztönnel állt a születendő gyerek mellé, ami féltékenységet és bosszúságot váltott ki belőlem. Én ekkor is hallgattam. Nem tudtam meghatározni, mi lehet a határvonala az önzőségnek, hogy csak magamra gondoljak. Mi lehet a határvonala az emberiességnek, hogy mégiscsak egy gyerekről beszélünk? Hogy mi lehet a határvonala a felelősségvállalásnak, és hogy mindezt felülírhatja-e egy család érdeke? És ebben az egészben hol vagyok én? Hol kellene lennem? Mennyit számít az én véleményem? A kezemben lévő Glória magazint szorongattam, és azt éreztem, No,ha a férjem ott van mellettem, mégis rettentően egyedül vagyok. Hazafelé meg sem vártam, hogy magunk mögött hagyjuk a várost. Már szabadka Tókió negyednek elkeresztelt blokkházai után, a vasúti felüljárónál kérdezgettem őt, mi az úristen folyik itt. Hogy lehet, hogy ezek ennyire nem szeretnek engem? Azt hittem, legalább elfogadtak, ahogy én is őket. 1996-ban történt, amikor a férjemmel második hónapja jártunk együtt. Már ott lakott nálam, a kis lakásban. 1992 óta, hogy elmenekült a háború elől, mint oly sok vajdasági, aki úgy érezte ez nem az ő háborúja. Nem tudott átkelni a határon egészen 2007-ig, amíg be nem töltötte a 35. évét, és nem volt többé katonaköteles. Így nem állíthatták már bíróság elé dezertálásért. Amikor esténként telefonon beszélgettek, a szüleinek sokat mesélt Rólam és a barátnőmről, Renátáról, akivel akkoriban elválaszthatatlanok voltunk. A szülei csomagot készítettek Tómónak, és mi felajánlottuk elmegyünk érte Szabadkára. A családi ház csengőjének lágy dallama volt. Az üvegezett töltyfajtó kinyílt, és az előszobában ott állt Katica és Mirko. Katica mosolygott szívből jövő kedvesség árad belőle, és amint bemutatkoztunk, Renáta felé nyújtotta a kezét. Te vagy Tómbó barátnője? kérdezte, és a szeme csillogott. Én Mirkoval fogtam kezet, és egy rettentő, jóságos férfit láttam benne. Nevettünk, kivéve őt. Az ő arcán egy zavart mosoly jelent meg és a feje búbját vakargatta, aztán beteredt bennünket a házba. Még ma is emlékszem. Kevert tésztás sütivel kínált. Ő sütötte. Nagyon egyszerű, mondta. Három pohár liszt, három pohár olaj, három pohár cukor, három pohár joghurt és hat tojás. Akkoriban már nyugdíjas volt, és minden nap főt étellel várta haza katicát a városháza alatti gyógyszertárból, ahová még bejárt dolgozni. Vannak szavak és mondatok, gesztusok és mozdulatok, amik nyomot hagynak az emberben örökre. Kicsi jelentéktelen nyomot, mint ezek is. És a keresztanyád vele mi van? Kérdeztem Tómont ahogy haladtunk Szabadkáról újvidék felé az autóúton. Soha nem szeretett téged, nem vetted észre? Dobta oda keserűen. Többen néztem ki az ablakon, de ez az, hogy nem. Gizella mindig kedves volt, és mosolygott. Habár éreztem én, mintha ezek csak a olyan kötelező udvariasságok lennének, de olyan keveset találkoztunk, hogy nem igazán foglalkoztam vele. Azt azonban soha nem tudtam, hogy lehet valaki felé teljesen mást mutatni, mint amit érez és gondol. Ez egy olyan, amihez nem értek. És sajnos még a felismeréséhez sem jutottam el önmagam. Megijedtem, mi történik. Mi történik, ha Gizella a káj és a gyerek felé kimutatott szimpátiánál nem áll meg? Esetleg Tomót is ellenem hangolja. Mit várhattam volna férjentől? férjemtől? Hogy mondja meg Gizellának, szeressen engem jobban? Hát, ha parancszóra létezne ilyen szeretet, akkor se kívánnám ezt. A helyzet elkeserítő volt, és éket vert közénk. Én ezek ellenében harcoltam, ahogy tudtam. Néha elkeseredetten, néha elszántan, néha megszállottan, cserébe némi végaszt remélve. Gyakran azon is elgondolkodtam, és olyankor kivert a víz, hogy mit tud ez a ká. Ilyen lenne a asszonya, aki miatt a férfiak el akarnak válni. És akkor az én férjem... Összetört volna a gondolat, ha megtudom, valaha az ő fejében is megfordult ilyesmi. Miféle nő az, aki ilyen hatalommal bír mások fölött? Ilyen gondolatok villantak be azok után, amikor valamelyest végre lenyugtattam magam. Ez még nem volt elég. Agata esténként továbbra is nyomozott. Tudom, az elején dühösen reagáltam, amikor Tomó azt mondta, 80% az esélye, hogy ő az apa. Később rájöttem, én is a számok mögé bújtam. És az apaság tekintetében körmem szakadtáig abba a hajszálvékony reménybe a maradék 20%-ba kapaszkodtam. hogy ne? A házasságomról volt szó, amiben akkor már úgy éreztem, nem férnek bele idegenek, főleg egy gyerek. Tudod, miért gondoltam ezt? Mert világosan láttam, majd hozza magával a pereputját és a bajokat. De ebbe akkor még nem akartam belegondolni. A külső körülmények sem segítették a stabilitást az életemben. Azt éreztem, nem csak rajtam múlik, megmaradunk-e egymásnak. Még nem láttam, mit tartogat a jövő, és amikor majd megszületik a gyerek, elég erősek maradunk-e mi ketten, Tomó és én. Az interneten magyarországi fórumokat, cikkeket kerestem az újrakezdés témában, és egy csoporthoz csatlakoztam segítséget remélve. És... és... várj, ezt figyeld, meg fogsz lepődni. Női szolidaritás. Ez volt a neve. Ahol egy ideig csendes résztvevő voltam. Aztán, amikor összeszedtem az erőmet és bátorságot merítettem, leírtam a problémámat. Úgy láttam, másokkal is megértők, empatikusak voltak. Én még viszonylag erős érzelmi kötődést és a kapcsolódás megtartásának fontosságát éreztem a férjem iránt, és azt reméltem, itt majd megerősítik bennem azt a szándékot, hogy adjak esélyt magamnak, neki és a kapcsolatunknak, hogy érdemes tovább küzdeni. A kérdésemre, hogy egy ilyen esemény után fel lehet-e állni egy párnak, egymás után jöttek a válaszok. A téma olyan volt, mintha darásfészekbe nyúltam volna. Ami egyszer eltört, soha nem for össze, vagy ha összeforr is, mindig ott lesz a nyoma. Ha nem most, majd később esik szét. Jobb, ha azonnal elfelejted, te többet érdemelsz. Megcsalt, és egyértelmű, hogy én nem bocsátanék meg neki, két lábbal rúgnám ki. Meg sem érdemelt téged az ilyen, felelőtlen, csak a farka után megy. rohat szemét, az összes férfi ilyen. Miért nem használta az eszét a faszahelyet? Miért nem húzott gumit? Mint a fullánkos rovarok. És sokan voltak. Morajlottak a mondatok, és egyre fásultabban olvastam a hozzászólásokat, amelyek, mint a középkori boszorkányok lábára kötött kövek a vízben, úgy húztak le magukkal. Nem tudtam elképzelni, honnan van nőtársaimban ennyi gyűlölet, rossz és keserűség. Aztán jött még egy, ami megerősítette egy korábbi érzésemet. A legmélyebb jelentésű ez volt, és a legigazabbnak gondoltam az összes közül. Miért volt olyan balfasz, hogy elhitte a nőnek a mesét? Ilyenek lennénk mi nők? hogy nem hihetnek nekünk, és már egymásban sem bízhatunk. A válaszoktól a gyomrom ismét görcsbe rándult. A nyak és válizmaim bekeményedtek, és napokig fájtak. Azzal küzdöttem, hogy az agyam késztetésnek vegye ezt a sok szurkálódást, és a végén beteljesítse. Egy régi ismerősöm látta, hogy ezek a nők lecsaptak a témára. Etelka. Jó tíz évvel idősebb nálam, és bölcs. Akkor már Németországban élt, és idős embereket ápolt saját otthonukban, életük utolsó szakaszában. Először két gyámoltalan idős asszonyt, akik mellett a családjuk nem tudott személyesen jelen lenni, vagy már nem volt senkiük. Aztán egy grófnőt és egy arisztokrata urat. Velük volt életük utolsó pillanatáig, még át nem segítette őket a túloldalra. Benne volt egyedül empátia. Azt írta nekem, Tomo jó ember, ismerem őt is, mint téged. Összeillő pár vagytok, és megbánta, amit tett. Azért van még melletted. Ő is szenvedett, ő csak nem mutatja ki. a szavai olyanok voltak, mint egy falat kenyér az éhezőnek. Újra és újra elolvastam a mondatait elejétől a végéig, hogy erősítsem a belénk vetett hitet. Bár nem voltam benne biztos, hogy sikerül, a csoportból kiléptem, és nem akartam elhinni, hogy nekünk, nőknek tényleg ezt jelenti az empátia és az összetartás. Egy havas reggel, amikor a gyerekek már elmentek az iskolába, és a tükörbe néztem, láttam, hogy a szemem körül sötét karikák rajzolódtak. Távolról is látszott, hogy az arcom meggyötört volt, és a korábbi derűs mosoly helyett lefelé ívelő vonalak jelentek meg rajta. Továbbá ráncok és hosszú mélyedések, amelyek pontosan leképezték, hol tartok az életemben. Döbbenten vettem tudomásul, hogy alig négy hónap alatt éveket öregettem, és megijedtem, hogy ez a folyamat nem áll meg. Az arckrémes tégejt, ami a kezemben volt, teljes erővel hajítottam bele a mosdóba. Miattad van! Részeltem ki fogcsikorgatva, miközben kára gondoltam, és olyan feszültséget éreztem a sok fájdalom miatt, ami ilyen rövid idő alatt összegyűlt bennem, hogy arcomat a tenyerembe hajtva a mosdó fölé hajoltam zokogva. Előre láttam, hogy éveket veszel az életemből, árkokat és keserűséget hagyva maga után. Azt gondoltam, ha ő nem lett volna, most élhetnénk szépen. Kínzott, hogy nekem ilyenkor is öntudatlanul jár az agyam, ahelyett, hogy kedves és mosolygós felesége lennék a férjemnek, figyelmes, törődő anyukája a gyerekeimnek. És úgy éreztem, ezt nem tudom befolyásolni. Nem sminkeltem, mert tudtam, az már nem segít. A lelkem végleg darabokra szakadt. Mert ami addig még nem... Azt magam szaggattam szét. Az agyam még működött, és arra gondoltam, segítséget kell kérnem. Andreával, az életvezetési tanácsadó ismerősömmel a Dunapark melletti opera kávézóban ültem le. Akkor tudok segíteni, ha mindketten akarjátok. A kedves hangja üresen csilingelt, amelyben semmi nyoma nem volt sem együttérzésnek, sem bátorításnak. A szeme azonban magabiztosan tágra nyílt. Nagyon félek, mondtam, és a gyomrom még jobban összeszűkült. A szeme, mintha még inkább kikerekedett volna. Semmit nem ígérhetek, Lízi. Rajtatok múlik minden, húzódott mosolyra a szája. Akkor is adni akartam egy esélyt. Este Tomó elé álltam. Csináljuk, mondta. Kényelmetlenül ültünk a kényelmes futelekben Andrea otthonosan berendezett irodájában. Én keresztbetett lábbal és olyan érzéssel, mintha egy magánorvosi rendelőben várnék a diagnózisra, amiről pontosan tudható előre mi az. A tanácsadó mosolygott, a szeme is. Ugyanolyan volt, mint máskor, mint amikor megittam vele egy kávét. Közvetlen, laza és magabiztos. Kérdéseket tett föl, mit várunk egymástól? Milyen értékek fontosak számunkra? Tisztában vagyunk-e azzal, mi fontos a másiknak? Miközben beszélt, néztem a nő tökéletes sminkjét, frissen mosott dús haját, az elegáns ruháját, ami mindig kifogástalan. Azon gondolkodtam, hogyan csinálja. Soha nem nyúzott. Soha nem zsíros a haja. Soha nem volt otthon sem kinyúlt tréningnadrágot. Ennyi év elteltével semmi mást nem tudok visszaidézni a beszélgetésből, csak azt, amit a végén tanácsolt. Hogy rendezvúzzunk újra úgy, mint amikor megismerkedtünk. Hogy lepjük meg egymást apróságokkal, Menjünk el vacsorázni étterembe. Ez már akkor sem hangzott jól. Furcsa volt, hogy el kellett játszani valamit. Elhitetni magunkkal és a másikkal. Mint és mintha. Miközben semmi sem volt úgy. Amikor felálltunk és kiléptünk az ajtón, úgy éreztem, semmi olyat nem tudtam meg, amit korábban ne tudtam, vagy gondoltam volna a másikról és magamról. Világosan láttam, hogy a férjem számára mindig is fontos volt a családról való gondoskodás, ami mindennapi figyelmességekben nyilvánult meg, mint a bevásárlás, vagy a gyerekekről, az autómról való gondoskodás. Nem is tudtam volna említeni olyan időszakot, amikor erre ne figyelt volna. Kiléptünk az utcára, ahonnan a fasizmus áldozatainak az emlékbűvére lehetett látni, a kezében a fiát tartó apa és anya nyúlánk alakjára, és amikor néhány lépésnyire eltávolodtunk a ház bejáratától, megálltunk. Szembefordultunk egymással. Hideg, Magyarország felől fújó szél kapott a hajunkba, miközben egy halvány mosoly jelent meg az arcunkon. Megfagynál a híd lábánál, amíg várnál rám, Mondtam mosolyogva, és ingattam a fejemet. Hát még akkor, ha el sem jönnél. Felelte olyan hangsúlyjal, hogy véletlenül se gondoljam azt megijedt. <gül> Majd meglátnád. Ugrattam, és vállat vontam. Furcsa, de felszabadító érzés volt, hogy egy ilyen lélekboncolgató esemény után tudtunk néhány pillanatra a régiek lenni. Mindig voltak apró játszmáink. És főleg, amikor társaságban voltunk. Mások előtt erősköttünk, hogy majd mi megmutatjuk. A mi házasságunkban annál van az erő, aki az utolsó szó. És az volt a jó, hogy ez köztünk soha nem volt egyértelmű és nyilvánvaló. És nem is akartuk, hogy az legyen. De amióta a férjem elém állt a mindent felforgató tényekkel, nem volt ilyen. Nem volt semmi. Néhány hónap után ez volt az első, és ez kinyitott közöttünk valamilyen csapot. Azt szeretném, hogy a bágynevecsét töltsük itthon. Fordítottam komolyra a szót. Tomó is jó ötletnek tartotta, hogy szentestén a lakásunkban maradjunk, és a karácsony másik két napján az anyósomnál szabadkán. Nagyobb próbatételt jelentett közölni a nagyival a döntést, hogy megszakítjuk a 15 éves családi hagyományt, amit halkszavúan vett tudomásul. Annál is inkább, mivel hogy apósom akkor már egy éve nem élt. Nekünk mióta megszülettek a gyerekek, nem volt saját karácsonyunk. És hogy legyen, ezt ekkor, másfél hónappal kárgyerekének születése előtt határoztuk el. Ez volt az új időszámítás kezdete a mi életünkben, mint a gergei naptár szerint a Krisztus előtt és Krisztus után. A rendezvóból nem lett semmi, még csak nem is beszéltünk róla. Hogy hogyan telt otthon az ünnep? Mint egy erőltetett menet, amire nehezen készülsz, és azt hiszed, sosem ér véget. A gyerekek nem értették, miért maradunk otthon, és miért nem tölthetik már az ünnep első napját a nagyival és az unokatestvérükkel. Meglátjátok, szép lesz így is. Lesz minden, ami a nagyinál is van. Vigasztaltam őket, de láttam rajtuk, ez nem volt meggyőző. Durcásan vonultak el a szobájukba. Márius szótlanul ment, és magára csukta a szobajtót. Gréti bosszóból meghúzgálta a szundikáló frici farkát. Az odakapott, és a karmai vörösségokat hagytak a lány kész fején. Ő sírt, én meg rettegtem. Nehogy másnap egy karmolás okozta vérfertőzés miatt kelljen a kórházba rohannunk. Az ünnepre készülődni éppen annyi energiám volt, amennyi kellett. Megváltoztattam a munkába vezető szokásos útvonalat. Nem akartam látni a Korzó, az Májóvina utca és a szabadságtér feldíszített üzleteinek kirakatát, az utca fölött kifeszített pazar díszvilágítást. Ahogy az emberek eleinte lelkesen, aztán a napok fogytával, az ünnep felé közeledve egyre inkább kapkodva, rohanva szerzik be az ajándékokat. Nem akartam látni a gyerekeket, akiket délután a szülők magukkal cipelnek, és ők anyuka-apuka karját rángatják egy dedábrász formájú lufiért, vagy ha azt nem kapnak egy színes vatta cukorért. Elkerültem, hogy mindez ne emlékeztessen arra, hogy a mi karácsonyunk, ha megfeszítem magam, akkor sem lesz olyan, ami ennek lennie kellene és kikerülve a belvárosnak ezt a részét, a Mihály Pupin körúton mentem. Ott meg nem tudtam elviselni a sok autóst, ahogy türelmetlenségükben dudálnak és szágulnanak át a városon. Menekültem a világból. A kezemben egy listával mentem a halpiacra megvenni, a diót, a mazsolát, a bejglihez, egy kedves szerbasszonytól Olga nénitől a házi és a babot a böjtös vacsorához, és Ádi üzletéből a szárított füstölt pisztrángot, amit dél-Szerbiából hoznak. Szabadidőmben a szekrény ajáról túltam elő a több dobozni horgolt karácsonyfadíszt, a színes üveggömböket és girlandokat, amiket még bajáról hoztunk át. Úgy éreztem, ehhez az egész készülődéshez most szemernyi erőm sincs. Találtam egy összekubanszorodott világító égősort amit bedugtam egy dugajba. Nem működött, ezért a szemétben kötött ki. Gondoltam, ha tomó vesz egyet, akkor majd lesz világítós karácsonyfánk. Vett is, és a szenteste délutánján, amikor a vacsorát készítettem elő, megkértem tekerje a fára, mielőtt a gyerekek feltennék a díszeket. Közben a fiú szobából egyre erőteljesebben szűrődtek ki a hangok. Mit gondolsz? Ezüstöket és rózsaszíneket is tegyünk fel, ugye? kérdezte Márió. Nem, csak rózsaszíneket akarok, meg a kötött Válaszolt válaszolta Gréti. Az nem kötött, hanem horgolt, és szerintem sokkal szebb lesz, ha az ezüstöket is felrakjuk. Azt nem akarom, azok már régiek és csúnyák. Nem is csúnyák, de nem lányosak, erősködött Gréti. Miért kellene, hogy lányos legyen a karácsonyfa? Várjá, mindjárt jövök. Oda néztem, és láttam, hogy Gréti visszatért egy régebbi újszülött babáját tartva a karjában. Nem arról volt szó, hogy fát díszítünk, te meg itt most játszol? Nem játszok. Meg kell cumiztatni, mert Doroti megéhezett. Milyen hülyességeket beszélsz? Nem lesz semmilyen pisis testvér. De lesz. Én akarom. Hülye vagy. Hülye vagy te! Kiáltotta Gréti és becsapta maga mögött az ajtót. Megszédültem, és megálltam a zöldség darabolással. Úgy éreztem, ebben a percben az utolsó remény is szertefoszlott, hogy a karácsony idén egy kicsit is meghid legyen. A konyhapulton koppant a nagykés, amit kiejtettem a kezemből. Megfordultam, és tómúra néztem. Nem szóltam semmit, de a tekintetemből megértette, hogy ezt a kérdést neki kell rendeznie a gyerekekkel. Először bement Grétihez, aztán átment Márióhoz. Nem hallottam, mit mondott nekik, de csönd volt. És a végén a fára felkerültek az ezüst és a rózsaszín díszek is. Végül túléltük az otthoni karácsonyt. Volt minden, ami a nagyinál is. Beigli. Szaloncukor, csillogó-villogó karácsonyfa, gyertyagyújtás, csillagszóró. Csak hiányzott a meghittség, és a lelkünkben a béke. Esténként, amikor minden elcsendesedett körülöttem, bevonultam a dolgozószobába. Az asztalon könyököltem, államat a kezemmel támasztottam alá, és az utcai kandeláberek aranyló fényébe burkolt foágakat bámultam, miközben eszembe jutottak az életvezetési tanácsadó utolsó szavai. Azon kaptam magam, hogy a kezem ökölbe szorul. Kinyújtottam az ujjaimat, de rövid idő múlva a körmeim ismét fájdalmasan nyomottak a tenyerembe. Magamba fordultam, mint egy sűn és képtelen voltam rá, hogy Tomóval közösen emlékezzek. A jelmezek félbehagyott terveit bámultam, és mint egy filmet úgy forgattam fejemben az életünket, annak legszebb és legnehezebb eseményeit. A szürke hétköznapokat, hogy mi is történt velünk közben, amit mi nem vettünk észre. Nem is voltam tudatában, hogy a mindent elárasztó keserűségben ezek az emlékek adták a löketet az újrakezdéshez, aminek nincs pontos időpontja, mert az olyan meghatározhatatlan, mint amikor a tengervízben egy hidegebb víztömegből átsiklasz egy langyosabba. Nem érzed, hol lépsz át egy új kezdetbe, egy melegebb áramlatba. Azt továbbra is tudtam. Dacolva az élettel, dacolva a nehézségekkel, nem dobom el könnyen a másikat. Tegyen bármit is mint az anya, akinek ugyan gyilkos a gyermeke, mégis mellette marad. Mert én így kötöttem. És nem a házassági fogadalom kötött, a jóban rosszban, holtodiglan, holtomiglan, hanem ami mögöttünk volt, ami összetartott bennünket akkor is, amikor a leggyengébbek, legsérülékenyebbek voltunk. Azt kérdezed, mi volt ez?